Per cap de setmana sembla que el temps ens farà una mica la amb alguns núvols i ruixacs, però tal com diu la dita popular, al mal temps bona cara. Des de tot un poble creiem que el millor refugi per protegir-nos del mal temps és la cultura, i és que demà 17, 19 de maig se celebrarà la 8 edició de la Nit dels Museus. 52 museus de la ciutat i de l'àrea metropolitana obriran les seves portes gratuïtament des de les 7 de la tarda fins a la una de la matinada. Durant aquestes sis hores podreu gaudir de més de 100 exposicions i col·leccions permanents, a més de concerts, espectacles de dansa, videoinstal·lacions, visites guiades i un reguitzei d'activitats i tallers per a tota la família. El CCCB o el que és el mateix, el Centre de Cultura Contemporània, el Caixaafòrum, el Cosmocaixa, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, anomenat també MenAC i el Museu d'Història de Catalunya, són els cinc museus més emblemàtics de Barcelona que es sumaran un any més a la nit dels museus, Una iniciativa impulsada pel Consell d'Europa. Cal dir que enguany s'incorpran sis nous museus entre els quals trobem l'Arxiu històric de la ciutat, el Museu de la Moto i l'aqüeducte romà. Una de les novetats que hi haurà és un petit recorregut per l'aquaducte en el que descobrireu com arribava l'aigua a la Barcinó romana. Tota la programació d'activitats la trobareu a la web de l'Ajuntament eh, www.bcn.cat.es La nit dels museus és la festa del patrimoni, ha assegurat Jaume Siurana, tinent d'alcalde de Cultura. Sens dubtar, la nit d'aquest dissabte serà una nit molt especial en la què la cultura obrirà les seves portes perquè tots us apropeu al patrimoni de la ciutat d'una manera lúdica i fresca i us deixeu endur pel meravellós món de l'art i la cultura. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, que us parla i acompanya Cristina Paniello, Ivan Ibáñez i Jordi Garcia.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 I començant parlant d'un acte que ja us anunciava ahir, i és que l'Associació de Veïns i la Coordinadora Antidroga de la Trinitat Vella van realitzar una assemblea ahir dijous. Ahir l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella i la Coordinadora Antidroga van realitzar una assemblea a l'Església de la plaça de la Trinitat per parlar d'alguns temes que afecten molt directament el barri. Entre d'altres es va parlar del tràfic de drogues i la delinqüència que això comporta, de l'ocupació de cases i pisos per a persones incíviques i màfies, de les retallades i l'atur que això comporta, de les escoles que cada vegada tenen menys recursos, el que suposa el fracàs escolar, eh, el futur dels nostres fills, cada vegada més negre. També s'ha va parlar de la joventut sense feina i sense possibilitats i del pla de la zona Nord, àrea de la presó, que tot i que està aprovat, no hi ha datada per la seva execució. Doncs avui ens parlarà la Manoli de l'administració de la loteria d'aquí de la Trinitat Vella de com va anar aquesta, aquesta assemblea d'ahir dijous. I em dedica al cartell que eh, hem pogut veure penjat aquests dies als carrers deia En la història de Trinitat Vella, els vecinos sempre se han movido por su barrio. dejaràs de hacerlo ahora. I signa la asociació de veïns i veïnes de la Trinitat Vella i la coordinadora antidroga.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 Encara que la proposició es demana que s'entregui el calendari abans de tres mesos, el regidor d'Educació, Gerard Ardo, Arda, Ardenuí, va avançar que Ispera tenia aprovat en un període d'entre més i, i mig i dos mesos un pla afinat, amb la voluntat d'ajudar que les escoles que treballen en barracons canviïn la seva situació en escoles sòlides. Els centres educatius que estaran que entraran al en calendari són Can Fabra, Congrés Indians i La Maquinista, pel que fa a Sant Andreu. Us informem que dimarts l'ensenyament públic està criat a sortir al carrer en una, vaga que, en una vaga que pot ser històrica. I ara ja, com estem de cap, cap al cap de setmana, doncs us comentem algunes de les activitats que podreu gaudir aquests dies. I hem de dir en aquest sentit que arriba al final de la novena edició del FICA del SAT acabar l'aparador dels escèniques amateurs del districte de Sant Andreu. Fins i menys podeu gaudir de la novena edició del FICAT al SAT, la mostra de teatre amateur del districte de Sant Andreu. 14 companyies pujaran a l'escenari del SAT per a representar una gran veritat de gèneres i de propostes, com eh, una comèdia, una tragèdia musical, dansa, varietats, una oportunitat per descobrir la feina d'aquelles agrupacions i entitats que estimen les arts escèniques i que dediquen el seu temps lliure a crear o desenvolupar projectes teatrals amb la il·lusió de poder representar-los dalt de l'escenari. Doncs aquest és el calendari d'actuacions. Avui a les 9 de la nit la companyia Teatre Amics eh, us oferirà l'estrena d'una comèdia, es diu El Ensayo. Demà a les 5 i mitja de la tarda el grup de Treatral Antifat eh, representarà una nova estrena, una comèdia que es diu Taxi. I diumenge a les 6 i mitja l'última representació d'aquesta novena edició del Ficat set representada per Teatre pels Descosits es tracta d'una comèdia que porta per nom Reconstrucció dels Fets el preu, com ja sabeu, com heu anat anunciant aquests dies, és de 9 euros i 7 euros per als familiars l'abonament doncs, es troba en 21 euros si escolliu 3 espectacles i més coses a comentar-vos ara parlem de Mos de Mont que és això, doncs, la primavera cultural al districte de Sant Andreu fins al 21 de juny continua la primavera cultural al districte de Sant Andreu. Poesia, danses, tallers, activitats infantils, exposicions, fotografia, contes, cinema... Tot de propostes que podràs trobar a biblioteques, centres cívics, culturals i casal de Sant Andreu. Enguany el cicle ens acostarà a les singularitats de les cultures existents a Reu del món, al barri de Sant Andreu passejareu per Àsia, a la Trinitat podreu conèixer els costums del Magreb i d'Egipte, al Bon Pastor trobareu poesia en urdu i català, amb música en directe i danses tradicionals del Pakistan. i finalment farem a la Sagrera doncs, la festa del còctel creatiu on podreu participar d'una gimcamà eh, intercultural i de diverses propostes creatives. Doncs ja podeu gaudir d'aquesta Primavera Cultural al Districte de Sant Andreu amb aquest Mos de Mont. Eh, Recordar-vos, en aquest sentit, que si voleu doncs, tenir eh, la guia completa de totes les activitats que es realitzen en aquest Mos de Mont, Primavera Cultural al Districte de Sant Andreu, podeu accedir a la nostra pàgina web, és www.rtv-m.com o si aneu directament al Google, doncs, poseu Ràdio Trinitat Vella i segur que ho trobareu sense cap tipus de, de problema. Però és que, a més, hem de dir una cosa, que aquestes que acabem de comentar, aquestes mos del món de primavera cultural del districte de Sant Andreu, no són les úniques festes de primavera que es realitzen, sinó que eh, aquest cap de setmana doncs, també arriben les festes de la primavera a la plaça de Can Fabra. L'Harmonia, Federació d'Entitats de Sant Andreu, coordina per cinquè en consecutiu l'organització d'aquesta explosió de sentits que ens llença als carrers a celebrar l'arribada del bon temps en companyia dels nostres veïns i veïnes. A més de 40 entitats participants, prop de 30 activitats centrades bàsicament en 3 dies i com sempre a la plaça de Can Fabra i voltants, ja tenim aquí les eh, cinquenes festes de la primavera de Sant Andreu que comencen avui i que acabaran diumenge i hem de dir que avui, doncs, a partir d'aquesta setmana, ja no contem amb, amb la participació dels nostres eh, els col·laboradors en el tema d'esports de, doncs, perquè precisament s'ha acabat la lliga de, de futbol, però sí que podem donar-vos doncs, alguns apunts d'algunes de les coses que encara queden eh, pel que fa les, als esports als nostres barris. Parlem de Borja López, que es renova per dues temporades. El central Andreu Eng ha signat el seu nou contracte amb el club que el vincula fins al final de la temporada 2013-2014. Una bona notícia per a Borja que aquesta tarda passarà pel quiròfan per fer-se una artroscòpia al genoll que permetrà veure com defectar-se. És el cinquè jugador que renova amb el Sant Andreu i que, per tant, eh, formarà part de la plantilla a la temporada vinent. En el seu cas, la vinent i un altre, doncs, eh, Borja ha signat per dos anys. Aquesta bona notícia contrasta amb la de la intervenció que s'haurà de fer doncs demà a les 6 de la tarda a la clínica Quirón de Barcelona. I hem de dir que Borja va arribar l'estiu passat provinent de l'ADAM i tot i la seva joventut i les lesions al genoll ha demostrat el seu talent quan ha pogut jugar. En total han estat 682 minuts. Esperem doncs, que la propera temporada doncs, continuï participant a les files del Sant Andreu. I encara tenim un altre punt d'esports, i és que l'equip d'hoquei rep la visita del districte de Sant Andreu. L'equip d'hoquei en cadira de rodes elèctrica va rebre la visita dels representants de l'Ajuntament de Barcelona en un dels seus entrenaments a les pistes de Bon Pastor. El Club Sant Rafael ha rebut una bona acollida per part del districte, especialment del conseller francès Xavier Codony. També va ser rebut pel regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, i va manifestar la seva satisfacció per la presència del Club al districte i que és conegut per la seva intensa acció social. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres recomencem uh, aquest programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè ja tenim aquí amb nosaltres en David... Mm, sí, a... Uh... Bueno, els nostres companys d'aquí de la Fundació Treni Jove, el David Campillo, que ens parlarà d'economia. Això serà d'aquí uns moments. Ara fem una petita pausa i tornem. Fins ara. Vols saber el que passa al districte de Sant Andreu? Escolta, tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui tal i com us deia doncs fa un moment, parlem amb el nostre company d'aquí de la Fundació Treni Jove, en David Campillo, que és economista i que precisament doncs, ens podrà parlar d'un tema que nosaltres acabem de conèixer ara mateix i que es diu micromacenatge. Uh, David, bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és què era això del micromacenatge. Bueno, com us he explicat fa un, un momentet. No? Eh, el micromecenatge és bueno, un mecenes, tots sabem que és un mecenes no? el que era un mecenes abans. No? Era un senyor noble generalment o algú que tenia diners i que posava sota el seu paraigües no? doncs, un artista, un pintor, qui pintorgui. Ara doncs, eh, han aparegut eh, diferents plataformes vale? que el que es busca és fer-ho mateix, però amb la paraula ja ho hem vist no? amb la paraula micro davant. No? Uh -huh. Per què? Perquè l'objectiu és eh, que jo tingui un microprojecte uh -huh. que vulgui tirar endavant. A veure jo crec que això serà molt més fàcil explicar amb un bon exemple. No? Sí. Llavors posem el cas de que jo tinc un grup de música uh -huh. i acabem de començar. I volem llançar la nostra primera maqueta o volem llançar el nostre primer disc. Uh -huh. Llavors nosaltres fem un càlcul de el que ens costarà m estar a l'estudi, gravar-ho tot i posem, m'ho invento, que necessito 3.000 euros per gravar la meva primera maqueta o el meu primer CD i fer 100 o 200 còpies o 300 còpies, el que sigui. No? Okay. Llavors, jo em poso en contacte amb una d'aquestes plataformes, en aquest cas doncs, la que tenim aquí més propera, vale? encara que això estem parlant de temes d'internet, vale? sí. són pàgines a Internet però en aquest cas, doncs, potser la que més conec és Verkami, que és una agenda uh -huh. de Mataró que està fent això ara mateix. Llavors, com funcionaria? Jo preparo el meu projecte, després em vaig a veure l'agenda Verkami, llavors durant un mes o més i mig o durant un temps, preparem el projecte uh -huh. perquè entri en aquesta plataforma. Llavors... Eh... Quan es penja a la plataforma, uh -huh. un cop ja s'ha dissenyat tot el, tot el projecte i en aquest disseny de projecte no només està el fet de el que vull fer, sinó que la gent que m'aporti diners uh -huh. tinguin contrapartides no? que s'expliquen. llavors en aquest uh -huh. cas. Posem que jo vaig a fer un disc. Necessito 3.000 euros per, treure, eh, per fer tota aquesta gravació i per treure no sé quantes còpies. No? Uh -huh. Llavors, lavors eh, com funciona? La gent pot anar fent aportacions. O sigui, en aquesta plataforma, evidentment, eh, jo li diré als meus amics, coneguts, etc, perquè es connectin i perquè m'ajudin a que surti aquest projecte endavant, però Verkami ja és una plataforma que fa uns anys que funciona, amb la qual ja té gent Verkami, diguéssim. O sigui, que hi ha gent que es connecta a la plataforma, mira projectes, quins projectes els agraden, i fan aportacions. Això seria una mica com el Facebook, no? van sumant. Mm, seria com el Facebook eh, en vas, quin sentit? Que vas, vas aconseguint doncs, gent que es vagi connectant amb tu Sí, de totes formes no és una xarxa social eh? o sigui és que jo estic allà i llavors jo em vaig informant i probablement també em vagin informant dels nous projectes que vagin apareixent no? uh -huh. llavors jo tinc aquest projecte llavors tindré una sèrie de projectes i per exemple aquest del grup de música m'agrada, vaig a mirar-lo llavors em miro i em diuen Eh, doncs el tipus de música que fan qui són, on són, com ho fan quins projectes tenen i m'expliquen una miqueta quina és la idea no? i el que volen fer i després veus en, una, en un costat de la pantalla que et posa quines contrapartides tens tu per aportar diners. Posem que jo només aporto doncs, per la meva capacitat i perquè està um, obert a totes les aportacions que es puguin fer o sigui que jo puc aportar posem des de 10 euros fins a 50, 100 o 200, o si sigui, jo vull deixar els 3.000 euros, deixo directament els 3.000 euros no hi ha un límit en aquest sentit no? però en aquestes contrapartides uh -huh. el que em diuen és bueno, si tu em dones 10 euros per exemple, o em dones 20 euros jo et donaré una maqueta com a contrapartida. Si me n'aportes eh, 40, potser donar et donaré una entrada pel proper concert. Si okay. me n'adones 80 o més, llavors et donaré l'entrada i a més et donaré el CD. Uh -huh. I d'aquesta forma tu tens eh, 40 dies per recaptar aquests 3.000 euros que necessites. Okay. Arribat als 40 dies, què passa? Que po poden passar tres coses, en el fons. Una... Que, que no m'hagin aportat tots els diners que necessito, uh -huh. una altra que m'hagin aportat els diners justos uh -huh. i una altra que m'hagin aportat més, que també hi ha aquesta possibilitat. O sigui, no és que quan, són 3.000 i quan arribo als els 3.000 les para. No, o sigui, que si la gent vol continuar aportant, pot continuar aportant. Llavors, què passaria? En el primer cas, que, és uh -huh. que em quedi curt, posem que jo n'he demanat 3.000 i en tinc 2.500. Uh -huh. doncs, com no he arribat al tope, en principi no es pot fer, s'haurien de retornar aquests diners. Vale? Com estàvem parlant, també hi ha la possibilitat evidentment de dir que bueno, doncs em falten 500, doncs els poso jo. De fet, de 3.000 que n'havia de posar, doncs, si al final n'haig de posar 500 i tinc una mica aquesta capacitat per posar-los, doncs potser podria fer això no? per poder Però aconseguir si... els diners. Però no? Si aquests diners ja, ja te'ls has gastat, de quina manera els retorna? No, la idea és que no te'ls has gastat, perquè no els tens. Evidentment no té sentit que tu facis una petició d'aquest micromecenatge si tu realment tens el capital per fer-ho. La idea és que no el tinguis i per això ho estàs demanant. Mm. Llavors eh, dittes daquestes possibilitats estaven parlant el fet de que no arribi. No? Doncs jo, si per lo que sigui d'alguna forma m'ho puc muntar doncs per arribar a aquests tres.000 doncs miras doncs ho podré fer i així em quedo amb, amb aquestes aportacions. No? Una altra possibilitat és que em quedi amb el que m'estann demanant i uh -huh. perlo que sigui si hi ha gent que li agrada el projecte i encara que vegi que ja està cobert, vulguin aportar més. Doncs també em quedaria amb aquest sobrant. Després, eh, contrapartida de Berkami. Berkami evidentment ho gestiona una gent. Uh -huh. eh, si no, no tindrien forma ells de, de, de, de pagar-se els sous ni de gestionar aquesta plataforma. no Llavors ells es queden amb un 5% uh -huh. del, del projecte. Llavors, un cop es posa en marxa doncs llavors ja hauria de fer totes aquestes contrapartides. Uh -huh. Llavors, aquí van, aquí va destinat Berkami. O sigui, jo us he posat el cas d'un projecte com molt concret d'acord però no vol dir que sigui per un projecte concret o per un projecte gran, o sigui també pot ser que jo sigui una entitat i mm. vulgui desenvolupar un projecte en concret mm, mm -hmm. ara també ho estàvem parlant, el cas de la ràdio per exemple, posem que tinc el cas de la ràdio d'aquí de Trinitat Vella i per lo que sigui vull fer un projecte de retransmetre totes les festes de Sant Andreu i per això haig de contractar amb una persona, tenir un equip, etc. Doncs jo podria demanar un verd camí només per cobrir les festes de Sant Andreu. No, L'objectiu no és tant eh, fer una, un finançament de l'estructura sinó fer un finançament del projecte en concret que, vols, que tu vols dur a terme lavors eh, aquesta plataforma de, les, de la qual us estava parlant ara mateix és la que, bueno, és la que tenim més a prop, és la que coneixem més, uh -huh. però no és la única que hi ha. O sigui, aquí tindríem o sigui, ten per un costat Verami, ¿vale? Berkamami s'escriu amb B baixa i amb una K, uh -huh. després tenim una altra que es diu Lanzanos, que va dintre del mateix escrit. i després també hi ha una altra que es diu Goteo i probablement, Eh, n'hi hagi més i vagin apareixent més perquè és interessant clar que ens trobem ara mateix eh, fa molt poc hem tingut l'anunci de, del senyor Mas del president de la Generalitat que congelava totes les subvencions eh, les, les entitats que treballem en el tercer sector una un fons de recolzament important financer és el tema de les subvencions i doncs això seria una altra forma d'aconseguir finançament, que no seria a través de les subvencions, que, moltes, que les subvencions al final qui les dona és eh, Generalitat o Estat amb el criteri que ells utilitzen, sinó que aquí tu pots fer directament l'aportació en un projecte en el qual tu hi creus, uh -huh. sí. que té moltes avantatges, o sigui, en lloc que tu tens uns impostos i ja aquells impostos doncs, els, redistribueix, eh, els redistribueixen a nivell polític, doncs, en aquest sentit, tu directament ja pots fer una aportació al projecte que, que vols. No? Uh -huh. Llavors això seria com més la, la part de micromecenatge i és com la part més social i que són aportacions a fons perdut. ¿vale? Uh -huh. eh, fent una miqueta de recerca, en aquest aspecte com nosaltres ens dediquem o el, el, meu, sí. el meu departament es dedica a el que és el servei de creació d'empreses i, i també era una idea que m'estava rondant pel cap vaig pensar dic, Posa't, continua buscant i a veure si hi ha alguna cosa que sigui igual però per a emprenedorss no? sí. clar aquí estem parlant una, estem passant amb un altre plànol ¿vale? estem passant amb una, eh, a el que és una empresa o sigui, clar, una empresa que tu li facis una donació perquè comenci el negoci o perquè tal, moltes vegades no té gaire sentit no? perquè estem parlant d'economia productiva estem parlant de beneficis estem parlant de, de guanyar diners amb la qual que tu fessis una aportació voluntària perquè l'altre després guanyi diners mmm, potser no quadra gaire no? amb el que estem parlant amb el concepte de micromecenatge llavors buscant, buscant, buscant va aparèixer una altra pàgina web que a més estava recolzada i estava ben recolzada per altres, per altres entitats que es diu socios inversores. I en aquest cas, com funciona? és jo busco un soci inversor pel meu negoci. però en lloc d'anar-me a altres tipus de... O sigui, en lloc de com podria buscar el finançament? No? me'n podrien anar amb un banc no? uh -huh. O mal podria deixar un familiar o si no, i en el que es diuen els business angels que els business angels, són los Angeles de los negocios, ¿vale? o sigui que seria una mica com tu busques un àngel de la guarda perquè tens un projecte molt bo, un projecte molt potent, pues, eh, posem que tu has estudiat enginyeria industrial o disseny o no sé què, tens un projecte molt potent que, que requereix una inversió molt bèstia, uh -huh. però que no tens els recursos i saps que aquella idea funcionarà i funcionarà bé doncs generalment com funciona és que si no trobes la finança, el finançament en un banc doncs potser t'aniries a buscar aquests business angels uh -huh. que al final presentes un el teu projecte a diferents inversors i si hi ha un inversor que està interessat, doncs participarà amb tu. Doncs això és el mateix concepte però a nivell d'internet. Uh -huh. Llavors jo plantejo quin és el meu projecte, què és el que vull muntar i allà ja dic necessito socis. Necessito socis que aportaran pues, tindran un 40% dels beneficis o entraran d'aquesta forma o d'una altra. Us poso l'exemple que vaig veure, un dels exemples que sortia, que, per exemple, era un business center. Uh -huh. vale? És com un viver d'empreses, vale? en un espai doncs, tu pots tenir una taula de despatx, un ordinador, una impressora, a més hi una secretària que parla diferents llengües, que està per, per tothom. Llavors, és una forma de tenir una oficina que molt més barat, uh -huh. vale? perquè no necessites, segons quins costos, introduir-los dintre a l'empresa si no que pagues com un servei. Uh -huh. doncs, en aquest cas hi havia una gent d'Andalusia que havien muntat una cosa d'aquestes i volien ampliar capital. Llavors, què feien? necessitaven 20.000 euros per ampliar. Doncs el que van fer va ser posar 20 accions de 1.000 euros cadascuna. Uh -huh. llavors hi havia 20 persones que si posaven 1.000 euros participaven d'aquesta societat i automàticament es tornaven socis d'aquesta societat doncs és una altra forma de, de buscar uh -huh. finançament, de buscar socis, d'amplir capital no? uh -huh. i per aquelles empreses que estiguin passant una mala època degut a, a la crisi de quina manera poden sortir beneficiades de poder participar en, el, en això? A veure, aquí entren diferents temes, ¿vale? perquè evidentment jo com a inversor si inverteixo en una empresa és perquè aquella empresa és viable a nivell econòmic i a nivell tècnic o sigui perquè aquella empresa té beneficis. Què pot passar o què és el que està passant amb la crisi moltes vegades? No? Que el problema que tens moltes vegades no és un problema de eh, beneficis o de tenir beneficis sinó que el problema és de liquiditat o sigui de, de tenir diners en mà o sí, sigui, de tenir diners al banc. Per què? Em diràs, bueno, si té beneficis, com pot ser que no tinguis diners al banc? Bueno, doncs perquè a l'hora de pagar, els teus proveïdors o els teus, o, o el, o els teus clients eh, no sempre és a, al comptat. Els aprenen solvents. Sí, hi vegades, hi vegades exacte, que són a 30 dies, que són a 60 mm. dies. Una de les coses que s'està comentant és que la, una, la principal causa de fallida de moltes empreses avui en dia, em sembla que és en un 20%, és perquè no aconsegueixen cobrar la, els deutes. Uh -huh. Llavors, eh, potser tens aquest problema de liquiditat però que el teu negoci realment funciona. Uh -huh. Llavors eh, Clar, ja és diferent. O sigui, no és que jo estigui potenciant un projecte i que digui bueno, doncs jo vull que discutiré aquest projecte perquè és una visió com més filantròpica, uh -huh. sinó que, en aquest cas, evidentment com a soci inversor, aquesta, aquesta plataforma és un primer pas perquè tu facis el contacte i és el pas que tenen les empreses per poder-se obrir i que hi hagin inversors interessats. Mm. Evidentment no ho he estudiat gaire però la idea suposo que és que un cop et poses en contacte amb l'empresa hauries d'anar allà i com a soci inversor jo és el que faria ensenyem els números ensenyem com funciona això ensenyem per què necessites aquesta financiació mm. vull dir no és tan... A veure, el que estem parlant d'haver canvi és això, són aportacions voluntàries i per projectes que t'agradin. Quan estem parlant de l'altra plataforma, que és aquesta de Socios Inversors, ja no és una cosa filantròpica, vull dir, Allà ja estàs jugant diners i les aportacions són més grans, llavors tu has de veure que allò realment et vagi a rendir. Si veus que no et rendirà, doncs no invertiràs. Clar. Lo, amb la qual si jo em posés en contacte amb una empresa d'aquestes, jo volia, ve, voldria veure doncs, comptes de resultats, de tesoreria, etc etcètera, etcètera. etcètera no? mm -hmm. D'acord. Doncs, moltes gràcies. Si voleu fer alguna pregunta vosaltres... No, no, tot clar. <ríe> molt bé, molt bé, no? sí, sí que, home, és veritat que no, no és molt complicat això. Però bueno, és interessant sobretot sí. per això. No? Jo crec que la part de micromecenatge, el fet de que tu puguis aportar directament a un projecte i que sàpigues com funciona aquest projecte i que sàpigues també que aquesta és la seguretat que et donen aquestes plataformes. Per això el fet de que hi hagi una agent per camí és que hi ha un filtre abans. Uh -huh. o si sigui, No tothom passa per allà. O sigui, probablement uh -huh. hi hauran molts projectes que es quedaran per camí. O sigui, que quan tu veus un projecte allà, que no estic parlant de projectes professionals, eh? probablement hi hagi projectes professionals, mm. però hi ha molts Clar, que són amateurs. la plataforma Vercam que, que la meva dirigida també a un públic també molt més ampli, perquè tampoc és això, que no cal tampoc que siguin potser eh, empreses que hi participin i tampoc eh, és alguna cosa professional. Vull dir, són mm. el que deies tu, més aviat projectes, més aviat socials, que o o sigui, tothom hi pot aportar. O sigui, hi ha ja la, la vessant aquesta social sí. i després mm. ja de tot, eh? però evidentment hi ha coses que són més amateurs i mm. hi han coses que són més professionals. Vull dir, nosaltres, per exemple, com a fundació, si en algun moment tinguéssim un projecte en concret, també es podria penjar en aquesta plataforma. Uh -huh. Molt bé. Doncs, David Campillo, moltíssimes gràcies per apropar-nos això del micromecenatge. Ho tindrem en compte. Eh, recordar que hi ha aquesta empresa Verkami que facilita doncs, que puguis realitzar el, aquest projecte que, que puguem tindre a la mà i que bé, doncs, eh, anirem coneixent d'altres uh, d'altres activitats que es porten a nivell econòmic, no? Sí, sí, jo sempre que puc fortaré el que trobo més interessant Molt bé, doncs moltes, moltes gràcies, gràcies. Sí. Doncs fem una pausa i tornem Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui i ara hem de comentar-vos, o oh bé, ja, ja, ja us ho dèiem en principi, eh, començar el programa, que l'Associació de Veïns i la Coordinadora Antidroga de la Trinitat Vella van realitzar ahir una assemblea. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Manolida, aquí de la loteria de Trinitat Vella. Hola, hola bons dies. Hola, bons dies. Pues cuéntanos, ¿cómo fue ayer la asamblea? ¿Fue movida? Pues no, no, estuvo bastante bien, estuvo tranquila, ¿eh? yo no me esperaba un poco a movida, pero no, uh -huh. poco, pero no, no, estuvo bastante tranquila. Uh -huh. ¿Y cuánta gente participó más o menos? Pues mira, estaba creo que unas 200 bueno. personas. De diferentes Sí, eh, estaba la iglesia llena, ¿eh? De ah, eh, pie había, había poca gente, pero sentada estaba la iglesia uh -huh. llena. Y supongo que representantes de diferentes entidades de aquí del barrio también. Sí, estuvimos casi todas. Bueno, todas no, porque somos muchos, pero estuvieron también todos los partidos. Uh -huh. Sí, estuvimos. Eh, uh -huh. Y estuvo... Toda la anchidad casi todas así como el perro de paterna la, la asociación de vecino comisión antidroga uh -huh. la sí. la de comerciantes todo es uh -huh. así sí, estuvimos todos pero tenemos que decir que, que habían bastantes bastantes temas a tocar en al... Sí, sí, de... había bastantes temas a tocar, sí. Uh -huh. lo estaba te lo... sí. Eh, los temas de, de cómo va el barrio, la seguridad, de aquello que comentamos el otro día. Sí. Eh, estaba el tema también del parque de la Trinidad, que se está convirtiendo en un problema grande. Uh -huh. eh, estaba también el tema de, de salir del barrio para protestar desde la comisión antidrogas, porque estamos un poco parados ahora, ahora vamos... Uh -huh a hacer un poco más, a movernos un poco más, pero a nivel de, de Barcelona, eh, aquí no. Uh -huh. También había el tema de la ocupación de las casas, por personas... La ocupación de las casas, uh -huh. esto que nosotros, pues, no bueno, estamos, eh, estamos de acuerdo de que ocupen uh -huh. la casa, pero siempre hay que convivir, que sean civilizados, porque si no, no hay manera, es que no hay manera, la, la, en la vivienda, que el... entre unas personas así, bueno... Uh -huh, es que hay claro. problemas para todos. Nosotros lo decimos, lo que tenían que hacer más o menos, que es el, la persona que viva al lado donde uh -huh. se quede un piso vacío, esa persona tiene que preocuparse enseguida uh -huh. de quién es el dueño, claro. buscar el teléfono, si es un banco quien sea, uh -huh. y estar, estar pendiente, uh -huh. porque enseguida que eso está ocupado solo disponemos de, 20, de 48 horas uh -huh. para desalojarlo. ...se denuncia enseguida dentro de las 48 horas... ...entonces sí que lo pueden desalojar... ...si no, ya tiene que ser dueño del piso... ...denunciándolo y eso conlleva por pues, su tiempo... Uh -huh. ...y es más problema. Claro. Y también se habló un poco de la, las retalladas, ¿no? Los sí, la otra cosa que quería comentar de, lo, de los pisos... Eh, uh -huh. ...que la asociación de vecinos está dispuesta a ayudarle... ...a nivel de papeleo, de, de ayuntamiento, de, de papel del banco cosas uh -huh. no muy queremos bien. ayudar claro uh -huh. y el tema de recortes mmm, es, como el su... tema de recortes tenemos que hacer sin sí, manifestaciones lo tengo tenemos, tenemos que madurar un poco, pero sí que vamos a movernos uh -huh. aún no te puedo decir, pero lo estamos lo estamos haciendo uh -huh. porque son recortes que lo que llevan es a un paro muy importante uh -huh. se tocó también el tema de, de sanidad de abajo el médico que uh -huh. Que claro, la, sobre todo traumatología, que eh, te dan visita para cuatro y cinco meses. Hmm. Y claro, pues cuando te van a visitar, pues ya claro, mira, ya, ya estás, estás o está medio o se te ha curado. Claro, sí, sí. <risa> También te hablo de las escuelas, ¿no? Que cada, vez, que... Que, que cada vez tienen menos recursos. Porque... cada vez menos recurso y todos los maestros interinos que había de son nada ya y han aumentado los alumnos por clase uh -huh. y claro es no es lo mismo un profesor que tenga yo que ser 20 alumnos como que tenga 30 claro es que el futuro y de nuestros... queda también es uh -huh. los pobres profesores yo creo que uh -huh. acabarán pero eso en todas las escuelas y además becas de comedor uh -huh. que antes Había más, afortunadamente, pues sí. ahora tiene que estar, bueno, para mm. que te den una. Sí, sí. Bastante tiempo esperando. Te las esperando, ves, sí. te, las deseas, te las deseas para que te mm. a comer a tu hijo. Hemos de pensar en el futuro de, de, de, de nuestros hijos, ¿no? También, es claro. Además de recortar, recortar en mm. sanidad, no sé, yo lo veo eso Está muy más. Muy negra la cosa. muy Muy negra, muy negra, sí. sí. También se habló de, de la gente que en estos momentos no, no, no tiene donde trabajar, ¿no? Sí, se habló también de la gente que, que venga, que se animen a venir, porque hay mucha gente, sobre todo mayor, mayor, de aquí del barrio, de toda la vida, que no disponen de nada, pasan ganas, la verdad que sí. Uh -huh. Y le dan corte de venir uh -huh. a, a la iglesia. Porque aquí la iglesia, eh, esta gente que hay, pues le pueden arreglar dar unos papeles para que vayan al banco de alimentos con esos papeles o la claro. y, y para para que le den comida o ropa aquí o eso porque porque es una ayuda para para para pagar lo que sea, pero porque sobre todo las personas los niños pequeños, las por supuesto, uh -huh. pero hay mucha gente mayor que que cobran lo mínimo y es bueno y con lo mínimo que cobran tienen que mantener a que mantenía los nietos uh -huh. sí, pues y la verdad que está mal mal la cosa espero uh -huh. que salgamos pronto sí porque este tema del año que viene dicen que también nos queda como éste sí. uh -huh. si sí, no sé si sabes que el, el martes hay una una vaga de dentro de, de educación de enseñamiento uh -huh. ¿En Marte una vaga de qué? Hay una vaga de, de educación de todos los niveles. Desde sí, sí, sí, sí. De, aquí horas... van a, van, de aquí van a ir. Uh -huh. De aquí van a ir lo, una representación de el, todos los colegios. Uh -huh. pero es sí. Por eso que el futuro de nuestros hijos tenemos que mirarlo ahí bien. Tenemos, ahí tenemos sí, que mirarlo bien. Sí, Todos. Uh -huh. Porque aquí uh -huh. no tiene un hijo, tiene un nieto, tiene un sobrino, o sea, ahí estamos todos. Y sin posibilidades de, de salir adelante. hoy sí gente de mañana yo creo que tendrá menos posibilidades que la hemos tenido de nosotros. Mm. Y también se habló un poco de lo del área de la cárcel, ¿no? Sí, esto, como te comenté antes, esto está firmado ya definitivamente. Mm. Quiere decir que quien si esté en el poder o el partido que esté, eso se hará porque mm. está firmado. Yeah. Y, y eso, pues, de momento no hay uh -huh. no hay dinero, pero bueno, por lo menos ya sabemos que eso se hará. Uh -huh. No sabemos cuándo, pero tampoco sabíamos cuándo harían la biblioteca. Mira, ya la tenemos. Sí, eso sí. Uh -huh. Nos costó un montón de tiempo, pero pues mira, sí. la uh -huh. tenemos. Estaba firmada y sabemos que eso, pues esto pasará lo mismo. Uh -huh. Y también tenemos que tener en, te en cuenta el tema de las drogas, de la delincuencia... Eso no te puedo hablar nada por cosas uh -huh. que hay pendientes. No puedo no. hablar. Uh -huh. De acuerdo. Vale. Bueno, pues si quieres añadir alguna cosa más que podamos dar a conocer pues no de sobre todo esto que la gente sepa que, que hay ayudas para ellos por lo menos aquí en el barrio de que vengan aquí a la iglesia o que vengan la sobre todo que venga con el problema que tenga la asociación de vecinos que está abierta para todo uh -huh. si el problema que sea le podemos ayudarle pues mira porque no es lo mismo que esté esta persona solo luchando como que, que, que esté la asociación de vecinos uh -huh. vale Pues en otro momento continuaremos hablando de, de vale. nuestro barrio. Vale. Pues muchas gracias. Gracias. A Vale. Don Rara, el que es una nueva pausa y turnan todos aquí. Fin, Informació més acurada del districte de Sant Andreu. Ah tot un poc. Molt bé, doncs hem de dir que l'harmonia Federació d'Entitats de Sant Andreu coordina per cinquè any consecutiu l'organització d'aquesta explosió dels sentits que és les festes de primavera que organitza, doncs, tal com us diem, l'harmonia. I per parlar-ne d'aquest tema, doncs, qui millor que un dels membres d'aquesta federació d'entitats, com és l'Alberto Quilloé. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com es prepara aquesta tarda, ja mateix comença les festes de la primavera, com ho teniu? Doncs sí, comencen aquesta tarda mateixa a les 6 de la tarda amb un espectacle infantil a la plaça de Can Fabra i a partir d'allà, doncs ja tot en cascada ja, uh -huh. ja no parlem fins diumenge a l'hora de dinar. Perquè costa molt d'organitzar aquestes festes de primavera? Bueno, doncs ens porta un temps, ens porta feineta, sí, sí. Però, bueno, ja com tenim l'experiència acumulada de, dels anys anteriors, doncs cada vegada una miqueta menys. Uh -huh. El que passa és que l'Harmonia és una federació d'entitats de Sant Andreu molt important i clar, ten, totes, tenir totes les entitats de Sant Andreu darrere, doncs això ja implica doncs, un, un reconeixement important d'aquestes festes, no? Efectivament. pense que ja a, 14, eh, sí, a la federació són 14 entitats uh -huh. i per les festes de primavera col·laboren una quarantena. Vull uh -huh. malament res entre tots i totes no, no sabem tirar-lo endavant. Eh? A més, són 30 activitats que es realitzen en només 3 dies, i això avui ja implica... Sí, es concentren bàsicament en 3 dies, tot i que també al cap de setmana següent hi ha alguna coseta més, ¿vale? però uh -huh. bàsicament es concentren la major part en, eh, des d'avui a la tarda fins i menys a, com dèiem, al migdia. Uh -huh. A més, són cinc anys que continueu doncs, portant endavant aquestes activitats. Sí, ja, clar, eh, això el dèiem, doncs ja és un bagatge, és una, una motxilla uh -huh. i és, és anar fent. No? Doncs, hi ha uh -huh. actes que ja s'han consolidat, com els concerts a la nit, eh, hi ha d'altres doncs, que portem menys temps però que també ja tenen èxit, com la cercavila dissabte a la tarda... Uh -huh. bueno, eh, Sí, una, una cercavila que col·laboran moltes ampes, moltes entitats Sí, aquí hem aconseguit engrescar moltes ampes a escoles de, del districte uh -huh. ah, i pues, també a, a, a sí. diferents colles de percussió i de, i de geganters i uh -huh. saps, una de tot el món de la cultura popular i tradicional uh -huh. Doncs el que també podem dir és que si consulten la pàgina web de Radio Trinitat Vella doncs allà trobaran tota la programació en què es realitzaran aquests tres dies. I també hem de dir una cosa important, que és que vosaltres continueu entestats en aconseguir aquest ateneu cultural i popular a dins de la Fabra i Coats, no? Sí, sí, El, la, tot i l'ambient festiu no ens, no ens impedeix eh, allò, continuar treballant amb, amb l'objectiu que portem des de fa sis anys, no? que és aconseguir un ateneu control i popular per al poble i per les entitats de Sant Andreu a dintre del recinte fabril de la Fabrequats. En aquesta lluita portem ja uns anys i, i tot i que ja han començat les obres en un dels edificis i que en principi ja està clar que es destina amb això sota la denominació de Casal de Barri, doncs ara estem lluitant sobretot pel tema de la gestió, perquè la gestió d'aquest equipament sigui a càrrec de, de la nostra federació o que sigui a càrrec de les pròpies entitats usuaris de, de l'equipament. El que passa és que fer que s'entenguin 40 entitats entre elles pot ser una mica complicat, no? Bé, bueno, però aquí està la gràcia, no? Que, que sigui una cosa totalment eh, decidida de manera consensuada, que sigui intergeneracional, que sigui una, una manera d'obligar-nos a treballar tots plegats pel bé comú no? uh -huh. penso que és molt senzill posar una, una empresa gestora a una, una dinamitzadora però això penso que debilitaria molt el teixit social i cultural de Sant Andreu que és ben ric no? uh -huh. i bueno, penso que l'experiència de, de treballar fa molts anys de manera conjunta en diferents activitats doncs això és un bagatge que ens serà molt útil a l'hora de, de gestionar aquest equipament. Uh -huh. A veure si l'any que ve doncs, ja podríem tenir en disposició aquest ateneu, no? O aquesta, no. O, o aquesta és la idea? Sí, sí, sí, ja ens agradaria. Ja portem... L'any passat eh, ja ho dèiem, però uh -huh. tots es van darrerint i, i havíem fet de veritat l'any que ve ja podem fer alguna coseta Eh, a dintre, no? Si no a, a dintre l'edifici, doncs a les portes del, de l'edifici. Uh -huh. Però vaja, els plans eh, que, que porta la mateix del districte són que l'edifici estigui acabat en el de curs d'aquest any 2012, o sigui que uh -huh. esperem que, sí, que sigui així. Doncs, si sí, ens pots explicar una mica quines són les principals activitats o les que destacaríeu més eh, perquè puguem gaudir d'aquestes festes? Bueno, eh, penso que totes són iguales importants, però podem destacar-ne algunes doncs per l'especial rellevància o per, sí, sí. per la significació perquè tenen algun tret diferencial, eh, com deèiem la Cvila de demà a la tarda que veiem que all ja doncs que enganxava molta gent eh? uh -huh. i el que deies a ampas i, de, i de una miqueta de, de, de tot arreu eh? que és a partir uh -huh. de dos quarts de sis començant a la plaçar Can Fabra i fa bueno, cosa. Doncs, una miqueta al centre de Sant Andreu tornant al mateix lloc i acabant amb una xocolata de Popular uh -huh. i animació i un grup d'animació infantil després el concert bueno, hi ha concert aquesta nit eh, uh -huh. que enguany eh, també pues, mira, és una joint venture no? és allò una, una associació Eh, de, de dues entitats que ho munten conjuntament, que això de nosaltres ja ens agrada. No? Eh, S'han doncs unit la gent de l'associació de veïns de, de Sant Andreu-Sona Sud, de Camp Portavella, amb espleix pel món, eh, que ja havíem muntat traça, eh, en ocasions anteriors per, per fer l'organització del concert d'aquesta nit eh, conjuntament. Uh -huh. i demà, en el concert de demà de, de dissabte, enguany ens hem afegit a un cicle de, de, de cultura popular que es diu Expressió Directa, juntament amb gent de la Farinera del Clot, de l'A l'Ateneu Popular de Nou Barris i de diferents eh, equipaments socials i culturals de Sants eh, per donar-li una difusió més àmplia i més visibilitat a tot el projecte conjunt. Uh -huh. Vull dir, no sé, potser aquestes podrien ser del... De, de les activitats que poden tenir una miqueta d'un ressò mediàtic més gran, tot i que ja dic eh, que poden haver hi petites perles amagades mm. no? que, que ara sí, que per no descobrir. detallar tots els actes un per un eh, puguin tenir força interès. Per exemple, aquesta nit hi ha una botifarra ecològica amb, ah, a través d'una cooperativa de consum de productes ecològics ens porten els botifarres, aquestes casolanes de carn de, de, de porc ecològic, etc etc que pot tenir el seu tiró, no? Demà també hi ha un un dinar popular i solidari, que és un grup de suport de l'Assemblea Indignada, uh -huh. i, i també podrem gaudir de paelles eh, o ben vegetarianes o ben omnívora uh -huh. Vull dir, vale. hi, hi ha moltes cosetes, eh. Mhm. Uh -huh. D'acord, doncs esperem que vagi molt bé aquestes festes de, de la primavera i que us ho passeu, bueno, i nosaltres també intentarem assistir a veure si ens ho aconseguim passar d'allò doncs, més bé amb totes aquestes activitats que doncs hi ha. Doncs clar que sí, eh? jo només us faig una crida a tothom que vulgueu venir que us passeu per la plaça de Can Fabre i els seus entorns mm -hmm. i si voleu mirar la programació, simplement poseu a... Avui en dia a Sant Google poseu Ateneu Harmonia i a través de Lleien ja llengua sereu al, a la pàgina del nostre blog i allà us podeu descarregar el dític amb tota la programació o podeu mirar-la. Fins i tot hem fet uns cartells aquest any molt moderns, aquests amb un codi QR que enfoques amb aquests mòbils de d'última generació i et descarregues la, la, la programació. No, jo Però, crec... bueno, el Twitter jo crec... i el Facebook i tot això jo crec que si entren a la pàgina web de Radio Trinitat Vella també la podran trobar total, totalment completa ah, vale, l'heu enllaçat doncs sí. perfecte, doncs us Exacte. ho agraïm. molt bé, doncs això doncs, que vagi molt bé aquestes festes i ens retrobem doncs, a, a algun dia d'aquests o a cap de setmana, aquest cap de setmana com vulgueu, ja ho, ho sabeu d'acord, doncs, doncs moltes veu. gràcies a, ja, a vosaltres dia. La radio deitat i amb Escolta'ns amb els cinc sentits. Des del districte de Sant Andreu de Palouat. Radio Trinitat Benya. Sents-t'hiitzes amb el sol. Eh, tot és tot, va tornar i quasi no la. La primera emisora local d'ocsin nocturn i música electrònica de Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu. Ah, tot un poble! Encarem ja la nostra recta final d'aquest programa. Ens queden aproximadament uns dos minuts. Dir-vos que el Teguer de Músics us ofereix les, les seves activitats a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre número 24, us ofereix avui l'últim acte dels que han durant tota la setmana. Avui es farà un taller experimental a càrrec de Saura i Corxero. Avui de 6 a 7 amb Joan Saura i Andrés Corxero. És una activitat completament gratuïta. També hem de dir que continua la, la Festa Major del Bon Pastor en la seva recta final, que podeu consultar a través de la pàgina web d'aquesta emissora. També dir-vos que eh, realitzen les, els últims actes de les festes de la primavera a la Sagrera. Continuen les festes de la primavera de la Sagrera amb els últims actes. Així aquest diumenge podreu gaudir a les 6 i mitja a la plaça dels Jardins d'Ells l'activitat de Dona suport al Marató de TV3 contra la pobresa i l'exclusió social. Hi haurà un ball de batuca i aquesta activitat doncs, està organitzada per la penya barcelonista del districte eh, i l'associació La Sagrera, Esmou, eh, i l'empa del Col·legi Maradeu dels Àngels. Exacte, la penya barcelonista, districte 27. Doncs altres informacions també ens porten a parlar de la nau i banof. Tot és fum és l'amor en cinc intent, l'espectacle multidisciplinari que es porta a la nau i La nau i de la Fundació Sagrera us ofereix fins al 20 de maig tot, tot és fum, és un espectacle multidisciplinari amb direcció musical de Clara Pella, coreografia d'Adriana Pella, projeccions de Clara Vest i direcció escènica de Miriam Escurriola. Avui i demà a les 9 de la nit, deumenge a les 7.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 doncs que hi vulgui participar i hem de dir que es realitza un taller de percussió a l'Escola Baró de Viver. L'Escola Baró de Viver, al carrer Tucumà, número 1, us ofereix demà dissabte, de 4 a 6 de la tarda, un taller de percussió obert i gratuït. Vine amb el grup de percussió Sant Baró a fer música i a ritmes de samba i batucada. Molt bé, doncs dir-vos que l'Anau Ibanov ja continua en continua l'exposició d'en Xavier Besiana i nosaltres que ho, ho hem de deixar aquí. Donar les gràcies a la Cristina Paniello, també a l'Ivan Ibáñez i al Guillem Garcia per haver col·laborat en el nostre programa d'avui i ens retrobem, si voleu, la setmana que ve, dilluns. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.